і геркулєсівської будови. «Ясновельможна панна, багата, родлива та безталанна», заговорила стара грубим репучим голосом. «Дозволь мені свою ручку білу, скажу тобі всю правду, що було з тобою, що жде тебе, і що в мислях має той, на кого думаєш». Дарина здригнулася, ця потворна відьма немов читала в неї в думках і пропонувала відповідь на пекуче питання, яке її мучило. «Не бійся, такої циганки, як Зоя, світ ще не бачив. От мого ока нічого не сховається», – провадила стара. «Всяку глибину воно осягне, землю й камінь проб'є, а серце пройме наскрізь і виявить, що в ньому засіяно, і яке зілля з того може вирости». І вона блиснула очима на найду. «Дозволь ручку». Дарина постояла якусь мить нерішуче, але поборовши себе, відповіла нарешті спокійно. Спасибі тобі, циганка, за бажання розказати мені про мою долю, але всяке ворожіння я вважаю за гріх. Та й чи було б цікаве життя, коли б ми знали, що з нами завтра станеться? не віддані все наше щастя. Добрий розум дав тобі Господь, і панові обозному личив би, а серце в тебе єдине на всю Україну. Чужа вона мені, сторона, а от як поблукаєш по ній, Тот стогнута сліз, і циганське серце тріскається, як під добрим молотом підкова. «Ходім, стара!» – рушила доганку Дарина. «Я звелю, щоб тебе нагодували, і дам небудь на дорогу. Постривай хвилинку. Милосердя твоє відоме по всіх лісах і яругах. Сестрою тебе лісовики вважають. А я дивлюся на тебе, і бачу, що багато від тебе світла йде». І в світлі тому гріються голодні та холодні. Та не тілом тільки, а й духом. Усі тебе благословляють. Та ось тільки гори, що ти гарна. Краса жіноча на погибель. От краси твої, загортовані, серця м'якнуть. Бог з тобою, стара, усміхнулася Дарина. Яка з мене красуня. Тільки й того, що не страшно дивитися. Ой, не лукав. Сама знаєш ціну цієї диявольської сили краси. А от хочеш... Я тобі поворожу. Нараз звернулася циганка до ченця, що стояв збоку, прислухався, із замиранням серця до слів старої. Її несподіване звертання примусило його здригнутися і відступити назад з якимсь містичним жахом. Одійди від мене, немов заблагав чернець, і в голосі його почувся трепет. Хто зрікся світу, тому не годиться слухати твоїх слів, бо знанням твоїм якщо воно не є просто обманом, керують не світлі, а темні сили. Смиренному розумові відданому на служіння Господові серцю грішно й подумати навіть підняти завісу майбутнього, опущену перед нашим зором Божим проведінням. «Не хочеш дати руки? Не треба. Я й без неї бачу твоє серце наскрізь під цією чорною рясою. По очах твоїх читаю твою долю», – люто засачала циганка – а злякався, затремтів? То слухай же. Довір'не око і міцної руки дала тобі доля й сильне слово. А коли Господь Бог обдарував тебе так, то не на те, щоб ти закопував у землю талант свій. Не на те він урятував тебе від леза ножив і бурі полум'я, щоб ти чернечою рясою затулився від батьківщини. Не на те він пом'якшив серця вбивців і вселив у них замість злості любов до тебе щоб ти відплатив за те чорною невдячністю. Не на те він щитом своїм прикрив тебе от татарського списа на базавлуці осінньої ночі. «Хто ти?» – жахом скрикнув Чернець, відступаючи і захищаючись руками від цього страховища, що наступало на нього погрожувало сучкуватим костором. Звідки тобі відоме те, що і від мене приховане? Небо тебе посилає сюди чи пекло? Як хочеш». Але я твої думки бачив наскрізь, і ти це знаєш, а тому й тремтиш. Мужнє серце твоє не віддало страху на полі бою серед бурі, стогонів і зойків, серед шаленства смерті, а зараз воно тремтить у твоїх грудях, як спіймана пташка. І знаєш чому? Тому що відчуваєш провину і неправду. Ай! Простогнав найда і майже впав на лаву, котра, коли він відступив, трапилась йому під ноги. Вигляд у нього був жалюгідний. Невимовні страждання відбилися за кам'янилою судоргою на його побілілому обличчі. Холодний піт виступив на чолі великими краплями,